פרק ו. אחרי צאתו משם, הלך לעירו, ותלמידיו הלכו אחריו. ביום השבת החל ללמד בבית הכנסת. תמו השומעים הרבים ואמרו, מנין לו הדברים האלה, ומהי החוכמה שניתנה לו, והגבורות האלה הנעשות בידו? הלו זה הנגר, בן מרים. ואחי יעקב ויוסי ויהודה ושמעון, והרי אחיותיו פה איתנו, הוא היה להם למכשול. אמר להם ישוע, אין נביא נקלה, אלא בעירו, בין קרוביו ובביתו. ולא היה יכול לעשות שם שום נס, רק על חולים אחדים שם את ידיו וריפא אותם. על חוסר אמונתם. הוא עבר בכפרים מסביב ולימד. קרא לה שנים עשר, והחל לשלוח אותם שניים שניים, ונתן להם סמכות על הרוחות הטמעות. גם ציווה עליהם שלא ייקחו מאומה לדרך מלבד מקל. לא לחם, לא תרמיל ולא כסף בחגורתם. שינהלו סנדלים, ולא ילבשו שתי כותנות. אמר להם, בכל מקום שתיכנסו לבית, שם תשבו עד צאתכם משם, ובכל מקום אשר לא יקבלו אתכם ולא ישמעו לכם, צאו משם ונערו את האפר אשר תחת רגליכם לעדות להם. הם יצאו וקראו לבריות לחזור בתשובה. גם גרשו שדים רבים, ומשכו בשמן חולים רבים, וריפאו אותם. המלך חורדוס שמע על כך, שכן שמו של ישוע נודע ברבים, ויש שאמרו, יוחנן המטביל קם מן המתים, ולכן פועלות בו הגבורות. אחרים אמרו, זהו אליהו, ואחרים אמרו, נביא כאחד הנביאים. ששמע אורדוס, אמר, זהו יוחנן, הוא אשר אני ערבתי את ראשו, קם לתחייה. שהרי אורדוס עצמו שלח לתפוס את יוחנן, וחלה אותו בכלא, על דבר אורודיה, אשת פיליפוס אחיו, אשר הוא נשא לאישה. כי יוחנן אמר לאורדוס, אשת אחיך אינה מותרת לך. על כן, שנאה אותו אורודיה ורצתה להרוג אותו, אך לא יכלה, משום שהורדוס פחד מיוחנן ושמר עליו. הוא ידע שיוחנן איש צדיק וקדוש, והרבה לשמוע אותו, ואף כי בא במבוכה, היה שומע אותו ברצון. שעת הכושר הגיעה כאשר ביום הולדתו ערך הורדוס משתה לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל. אז נכנסה בתה של אורודיה ורקדה ומצא חן בעיני הורדוס והמסובים איתו. אמר המלך אל הנערה, בקשי ממני מה שתרצי ואתן לך. הוא גם נשבע לה, מה שתבקשי ממני אתן לך עד חצי המלכות. יצאה ואמרה לאמה, מה אבקש? את ראש יוחנן המטביל השיבה אמה. היא נכנסה מיד אל המלך וביקשה, אני רוצה שתיתן לי עכשיו, בקערה, את ראש יוחנן המטביל. התעצב המלך מאוד. אך בגלל השבועה ובגלל המסובים, לא רצה להשיב את פניה. מיד שלח המלך אחד מן השומרים, וציווה להביא את ראשו. הלך השומר וחרט את ראשו בכלא. לאחר מכן הביא את ראשו בקערה, ונתן אותו לנערה, והנערה נתנה אותו לאמה. כאשר שמעו תלמידיו, באו ולקחו את גווייתו, ושמו אותה בקבר. נאספו השליחים אל ישוע. וסיפרו לו את כל אשר עשו וכל אשר לימדו. אמר להם, בואו אתם לבדכם, למקום שומם, ונוחו מעט, שכן רבים היו הבאים והיוצאים, עד כדי כך שלא היה להם פנאי לאכול. הם הפליגו משם בסירה אל מקום שומם לבדם. רבים ראו את ישוע, והשליחים יוצאים והכירו אותם, ומכל הערים רצו לשם ברגל והקדימו אותם. כשיצא ישוע וראה המון רב, נכמרו רחמיו עליהם, כי היו כצאן אשר אין לו רועה. הוא החל ללמד אותם דברים רבים. כשנטע היום לארוב, ניגשו אליו תלמידיו ואמרו, המקום שומם, והשעה כבר מאוחרת. שלח אותם, שילכו אל העיירות והכפרים מסביב, ויקנו להם לאכול. השיב ואמר להם, תנו להם אתם לאכול. שאלו אותו, האם נלך ונקנה לחם במאתיים דינר וניתן להם לאכול? אמר להם, כמה ככרות לחם יש לכם? לכו וראו. אחרי שבררו, השיבו, חמש. ושני דגים. הוא ציווה עליהם להושיב את כולם חבורה חבורה על הדשא הירוק, והם ישבו בקבוצות של מאה ושל חמישים. לקח את חמש כקרות הלחם ואת שני הדגים, ולאחר שנשא עיניו השמיימה וברך, בצע את הלחם ונתן לתלמידיו להגיש להם, וגם את שני הדגים חילק לכולם, הכל אכלו ושבעו, וממה שנותר אספו 12 סלים מלאים, בכלל זה גם דגים. מספר האוכלים היה חמשת 5,000 איש. מיד אחרי כן האיץ בתלמידיו להיכנס לסירה ולהפליג אל הצד השני לבית צידה, בעוד שהוא ישלח את ההמון. אחרי שנפרד מהם, עלה להר להתפלל. לעת ערב הייתה אסירה באמצע הים, והוא לבדו על היבשה. ראה אותם מתייגעים בחתירה, כי הרוח נשבה נגדם, ובא אליהם בערך באשמורת הרביעית של הלילה, כשהוא הולך על הים, וכוונתו לעבור לידם. כשראו הולך על פני הים, חשבו שהוא רוח רפאים, והחלו לצעוק, כי כולם ראו אותו ונבהלו. אך דיבר איתם מיד ואמר להם, חזקו, זה אני, אל תפחדו. הוא בא אליהם לתוך הסירה, והרוח פסקה. הם השתוממו עד מאוד, כי לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם, בגלל קהות לבבם. עברו את הים, והגיעו אל חוף גינוסר. ועגנו שם. בצאתה מן הסירה הכירו אותו מיד, ובכל האזור ההוא רצו, והחלו להביא את החולים על אלונקות לכל מקום ששמעו כי הוא שם. בכל מקום שבא אליו, בכפרים, או בערים, או בעיירות, שמו את החולים בחוצות, וביקשו ממנו שיניח להם לנגוע, ולו רק בכנף בגדו. וכל הנוגעים בו נרפאו.